As-salamu ala rasulna Muhammedin, ala ahlihi wa ashabih, wa men tabi'ahum bi ihsani la yumi ddin. Allah në madrugërë faalë ndarojëm, dhe vëtëm pritendim dhe faalë karkojëm, nërsa allavdata dhe bëkimëtë allahu qomshu bi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, bi familëti, bi shokërt, dhe të jizatat që ndiëkin rrugë nëtura dherë ddinë funëtë kësaj bote. Ta ndarojë ndarojë ndarojë, Kime duke tajtuar enda që sa javë me radhë tema që kanë të bëjnë me hegjëretin, me shpërngulljen prega ditjet, ndodhit, nëgjarjet të gjitha to që kanë të bëjnë me këtë nëgjarjet të madhe në historin e një vetëm islamit parat njerëzimit nga se pas hegjëretit edhe bota dhe njerëzimin ndryshoj dhe posa erë dhe leja por të shpërngull si kur që kemë përmendur nga Mekka në Madinë filluan shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të marrën rrugën për Madinë. Poqë rrugë filloi të bëhet interesante për shkak të zhvillimeve ndryshe që ndodhashën, që ngjar, që ngjanin dhe gjithashtu të sakrificave të shumta, që më të vërtet ishin shembull për besimtarët në të ardhmën. Këmi kimi fol për Spangulën e busalemës me familjën ti gruan e ti u musalemen sakrifizit e ndarjes u thimit e kësë më radhë dhe në takimin e kaluar për shpërngullën e omerit hadjellahu taalanës ju shpërngull dhe mësimit e kësaj shpërngullje dhe kësë më radhë filuan cikur të ceka edhe shok e tjerët e shpërngullën ndërso pejga mërëson betjen në meke dhe sa so më te për shtohin numri i ashabve në Medina, paksohin numri muslimanëve në meke. Dhe sa so më te për paksohin numri muslimanëve në meke, ashtë më te për rritë e shqecimi dhe frike kërrejshve të mekes, se tash më, Muhammedi sallallahu alai sallam, po e bën një vatan jashtë të mekes, po bën për krahës jashtë të rejshve. Dhe këta tash kom blidhe me një vend dhe kjo në lidhje edhe këtyre ftyra po e rrezikon të sigurinë me kasba. Andaj kur e pasën most modus bras me kë here korejtë me kësht dëshuruan që gjithë këta kompenzojnë me një veprim. E ajo është që t'pengojnë shpërbimën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kastat al-dinisë gjithë ata që janë shpërgullë Medina dhe gjithë ata fise tine që kanë përnuar istamë një ashtë a Medina e edhe në Medina dhe gjithë ata janë të varun nga Muhammedi sallallahu sallam dhe në qëfëse e penguin këtë dhe nuk lejon që të bashkohet me pjesë në mbetit besimtarve atër i tërkjë projekt do të dështën kështu atër me ndonin andaj me urgjens organizuan një takim në një vend të njërë ku takuashin për në marë vendime. E që uanin daru në edhuë vendi i ku vendit dhe, dhe i takimeve. Në atë shtëpi ku vendonin dhe mërdin vendimet më dha. Gjeve të për këtë qështje, po për shumë qështje tjera të bëshin kërësht në këtë vend. Dhe natyre takimit ishte që gjdo fisë, gjdo familje nga fisët e mejkës dhe që nështë të korejshme të kështë e përfacuasin e ti në këtë tubim nga se vendimi është i që të mbarshëm dhe duhet që gjdo kushpej familjeve të kështë të përfacuasin e ti andë e së një lejtë parlamenti që të buashin të korejsh të mejkës dhe kësë e ronë dhe takimi e kështë betëm një pik të randit qëfar të bëjmë me këtë njere të marrë një vendim unanim se qëfar të bëjmë të ashtë me këtë njere duke hyrë njën nga njën kështë të pi si kurse kanon të të të më mëtimet të ndryshme dhe thot aty i është faqë atyre një plak i pa njohër e cilë të nëtën të të futët në këtë takim dhe pado shfuçsa nuk mund të bëj takimi i kurajshëve kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që i prejnë mosëste e Abu Jahli dhe Abu Abu e Abu Lehibi. Atë Abu Jahli e pyeti kët plak kush je ti dhe çfarë po don? Jam thënë një plak që vjen nga Nejd, një pjesë von tashmë pjesë e Arabisë Saudite, por natkohë nuk ishte këtu në qytetin më shtete, por pjesë e njëur po kurajshët e Mekës thë vinë nga në gjithë jam plak me përvoj kam dëgju se jenë në halë me një njëri ndaj ka marë me ju ndihmu me marë vendimet e duhura dhe kërë e ponë plak mirë po edhe u prezentu me bindje e lejuan të futët në takim dhe fillaj takimi dhe filluan të ipen me ndimet e ndryshme dikur shta pa, pa lidhim dhe pa e prangosim e dikur shta pa e bëjmë këta atë mirë po Asin nga këtë mëndime nuk ishte i përshtatë shumë andeja dhe nuk e, të, nuk e gëzon të përkrajnë të gjithve E kërkoj unë limitat Dhe më i zëshme në nërpozim ishte këj plaku Diri sot me një rast, unë ngrit e bugjehli dhe tha, unë e kam një mëndim Shpresoj që tjetë efikas dhe tjetë mëndim që do të përkrajni Qëtë ishte mëndimi? Nuk ka që të, të rgjithi dhe tha, pos me vro këtë njëre. O në këtë e lidhni, këtë e pengoni, kjo dhe i lidhën dikën të njerëzët, apo kjo dhe i, i, i, i izoluar dikën të këtë njerëzët, qka dhe që të bëni është e kohët? Pos vrosës. Dë bëjmë atentatën bëjtë, të vrojmë. Mirë po me vro, kush me vro? Dë mëllon nga se fisë, i përgjëmërës është i fisë me ndikim, me autoritetë. Atë edhe pse nuk besonin të e mirë për, krain, si sik, për krain, e përkrajnë si kurse kemi cikë Përkrajnë e Ebu Talibit pas taj pas ti Abbas i migja i ti Ishte përfasus i fisit përmembrojt pejgamberin Sallallahu Asallam Andaj Kush do e lanë të gjakun e ti Edhe për këtë kështe Ebu Gjeli Zidhe dhe tha Për organizuemi që gjdo familje për neve Ta këtë një përfasues në vrasje Në në gjithë zbashko Në bërë edhe të gjithë njëherë dhe të gjithë së bashku me e godit kështu që tha shpërndat gjaku i ti në fiset e korejshve e pastaj fisit pegamet e son pisit abdo me naf nuk do të kishtë e mundësi me e me ndirë gjaku me vrasja e ne e shpaguaj me para gjakun dhe merë fund e tëra kështu me kësi tjersi e bugjeli po ja propozimin një matë ndytë Propazim më keq të keqë të mundë shumë historie njerëzimit Pëse me evra njerën më të mirë më fëtyrë në të okës E këti mendimi i Ju përshfat dhe plako Dhe thë kjo është mendim Këtë duhet të përkrahni Dhe mërë në vendim me evra përkëmberin Sallallahu sallam Kjo plako paso ju shduk Humbi, nuk jetë asë një gjurë Dhe Këtë plak është i blisi i personifikuar në njëri, të i shtarë më marë pjesë drej përvejtë në këtë vendim të madhë, në këtë njëjarje më të vërtit, shumë të rëndëshme për të. Përnda edhe, frimëzante e bugjarin nga se kështë e lidi frimëzimi me të, dhe inspirante që farë mendimi të jepët edhe në fund, për kratë e fuqeshme këtë mendim që të gëzënë respektin dhe pranimin e të gjizbe ton dolet ndër rrugë u nisën kaq shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjithë me përfacues sikurse është të marrveshja me sporta të gatshme pritnin që në një pjesë të natës si adinis, piesë gjithmon, del, e dinisën këtë pjesë gjithmonë dal pejgamberi sallallahu po, alajhi wasallam të xhapia pritnin çaj me dal. Pejgamberi është në shtëpinë tij mëpër Sikur sëfët Allah jallë e o'ala O idhë jem këru Bikalladine kefaru Kër bënin kërtha Dhe kër këvendënin Ata që mëhuan Li u kërijgjuk Mërshë bëndim Jamet nëzirë dikon, jamet lidh E oja këtulu këse mën rra O jam këruna O jam kërullah E ata bënin kërtha Dërsa dhe Allah kështë të pragadit për ta Kërtha Andaj Djibrili radhija ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sonte në shtëpinë tënde. Mirpao. Duhet më lën ndikon te shtrati. E ky është Ali radhija taala anhu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli nga shtëpia e tij e çka ishte rrethuar, sikur se ka transmetime, mori në gjuxhë dhe hodhi mbi kokën e tyna. Nuk e redzuar a jetën sunjasin Ku Allah u thot O gjala mi benim sëdden O mi në këllfi më sëdden Fa gëshinahum Fa hum la ju pësirun Dhe ne bën per dhe pengjesa Para tyre dhe prapa tyre Dhe penguam që ta të shlojn Dhe ata nuk shihnin Fa gëshinahum Ne i verbnua ata Fa hum la ju pësirun Dhe ata nuk shihnin Dhe pegamberi sësëndorin Mes të tyre dhe ata nuk e pan E kjo për Allah nështë të let Nuk është dishka Për njërë e ashtë dhe kanë për uale, dhe që për allanë gjëllë u alë e diqka, shumë e letë. Sikur se ka shumë gjëan një që nuk i shuaj me janë. Në e ka bua dhe pejgamber samë që në më mendë mas me po dhe me dalë. E thjeshtë për zotin këtë. Dulli pejgamberi sallë sallëm dhe shkajtë e bubekri i cilë e priste me malë kur kanë me jetë. Dhe shkajtë e bubekri dhe Allah të alën dhe dullën dhe shkajtë e bubekri dhe Allah të alën dhe dullën ndër Dersë erë një njëri më vëndikur e tha, qëfar për presë një kësë? Tha, po e presë i me dalë Mohamedin, a.s. E kynjëri i tha, po as pesheni që i qitë njët ketë me dhejnë koka, ju ka dalë ka sytë, në nën e kun pa atje kur ka dalë. A i ta që kështë e pa të venit zaktuar, nga që ta s'ka pasë të rësje më më shifë. Dhe kërë shikuan për mëzvrimës, panë një njëri mërëna, mirë po k e pa se kjo është të kosh Alijo radiallahu ta'alani e pëtën ku është Muhammed al-Sambir pa dëshim edhe pse është e fëmi, pa është i pjekur nuk e di ka ka shkuaj da të kuptim, ku me dit nuk ka shkuan Muhammed al-Sambir edhe kështu dështoj plani i kurejshve me vrapë i gamberin sallallahu aleyhi wa sallam e të ndërru dhezër edhe kjo rrasë si shumë rrasë tjera ka dobi të veta dhe si kurse kemi përben nuk duhet mu në nëllëve që dimenzoni historik apo mahnitja me këtë rastë i arzakonshën mi përshikujem diçka edhe për vetën tonë, qka mund përvetojme një nga këngjarje e para është se njerëz e menjër kur duhet me marrë vendim të madhë, pa dushim se konsultohen dhe diskutohen dhe këvendojnë, dhe kjo është e mirë Mirë për gjithashtë dhe njështë e ligë, dhe njështë e qi Kërë dëshvëm e më planë edhe ata ku vendunë, edhe ata mblidhen Për të marë vendimet e caktuar dhe Që ata i konzën të duhëra për bol Asaj të keqe, për thamë kërë kërë kërëzimit që ata mendojnë së ashtë e keqe E sa ka kësi takime E sa ka kësi mbledhi Që nga koha korejshve kër e mbledh e dhe risat e din kjame që mblidhen dhe mirën mendime të rrezikshme kundër dikujt që Zoti e don kundër dikujt që thot mirën kundër projekteve që i bëjnë mirë njerëzimit e që njerëzit e mirë nuk i din këto e që Zoti që lehualla doon and and posbor mirë që vendim Zoti e bën me dashuria nga se Allahu xhallahu ala është kujdestari dhe ai është mbrojtësi i timirve, ai është mbrojtësi besimtarve. Prandaj nuk duhet këtë mbrojtje të pejgamberit sallallahu selam më përkufizuar dhe këtë dështim të planet kurajshëve më përkufizuar në dimension historik se kan do të mëkë ka, ka marrë fond kjo ka qenë për Muhammedin sallallahu selam. Jo. Mirpo, takimet dhe kuvendimet për të bërë këç me njerëz vetë ligj gjithmonë ekzistojnë. Mirpo, Se Allah është ai që gjithmonë ju ryn gatimë dështimin apo zvoglimin apo forma të tjera që Zoti që leuana edesa është më mirë por çdo plotëtura shkon duke u minimizuar në shkark. Por ndryshe të ndërro Zot do të ishte tretë rzhdukur e mira që moti. Por Allahu që leuana është ai që i bigjhur dhe i din. Të nuk e di sa njerëz kanë fol keq për ty, por Zoti e di ata të fje aty prezent, kënë rrështë di kush, bën planë dhe kurë të dërshme që, me të bo keq, po Allahu Gjallahu Ala është aty. Dhe aj është i siri vendos, se sa dhe të izbatuashmë e plan, apo jo, e jo, vendimete e njerëzve t'like, dhe vendimete njerëzve të këshirë. Dhe këpërnë me shëmëtarën me kënë, i më, më bështërit në donë Gjallahu. Dhe këpërnë me shëmëtarën që, mësë të në njëve në shumë planeve sekrete dhe fjallëve, përshykonë raportin me Zotë Njële Gjera Lovënën. A ndaj sa njerë sot, për shambull, lecëzujnë plane të caktuara, televizite të caktuara, detalët, të holësishme, e kështë më ratë, që nga njeran mund këtë diçka pozivitet, për shpeshme rëka negativitet, pëse nga se e para futë frikë në zemër ti në shikot sot çka bojën, shikoj çka mendojnë, dhe nuk e lën këto pasojë me lëviz, nga se e kanë i mbyezur në aspektin e bllokuar, i stopuar, i kufizuar dhe kjo e bën po pasojë me kon me të vërtet i friksuar dinë të masa që nuk mundën të bëjnë asgjë të mirë. Dhe e dyta, Jahun në bështet, domoshta xheralu dhe Jahun ë uh, marrin mat që duhet të u marr. Po, sikurse kemi sikë edhe në rast të umrit. A merë, dhe dhe dhe ala në i tha A jash i bëk rëbija Mos shka me ta se kam me bëkeq I njohën e këta A dhe njohëja planëve A dhe njohëja kurtho është rëndësishme Mos më konë besimtari me një letë Mos më konë na ev Dhe konë së i qelë Mirë po edhe jo me e të prunë këtë qështje Din detajt më të emta duke Pastaj kalu edhe në imaginatat dhe, dhe dhe në parafrazimit për nevejshme Nuk arruar se është zote që le me u lidhë me allanjën lewala me, kri, me kri obligime tona që gjimin dhe, dhe i zotit me unë bështet në te po me ndërmanë masët uhra ka se pegamberi sa sotëm pat mundësi me e margjibilin krat edhe me e qunalë si kurse kështë e margjën miraj mirë pa Allahi tha dilti kjo është sebeb dhe mere këtë sebeb, ku dhe këtë dhej beje këtë kjo të dujshë e më nështë da pa, pa, këta janë qëka ku i punë dhejo kështë këta janë këtu A na i njësë Allah të ka dhe në mëre këtë mas, nëndërmëre këtë mas. Ty më kja zdukët e le gjikshme, zdukët e arsyshme, në situatë caktuar, vetë caktuar, mirë po në qëfë se Allah ka thonë, dhe është kjo mas e rëndësishme dhe Allah ka garantu se në qëfë se e ndërmërë trunë zotim e te, jo të është me e zbatuate. Pra da i për e gamërë sonë me mori dhe hudhjë dhe imbita dhe e cje. Dhe kja sotish kja thash, e pa, e pa Për atë që një zërë në Gjellewala. A i thaë lo Gjellewala më rrjemës, e cële ishte në kotë lindjës, kur gruë e ashtë, dhe më në minimumin e forës të sësojë, dhe më në është edapt, së ka ishme përshka këse e lodhë shtadzania dhe e lodhë ndhime të lindjës, më rrjemë i ishte kësu, po edhe mështë ishte kësu, i kështë e gruat, dhe më kështë ma edapt, po edhe të kështë me qenë bur. Një një, për disa burra me qenë Andaj dhe të ishte kërkesa Allahot Për ta e, e pa kapshme Kër Allahot tha Lëkun dhe drunin atëm Si me lëkun? Nuk lëkun e dur një hurmës Nuk ka mundësi me shkun hurmën Për me ira hurmët Nuk shkunet e Ashtë shumë stabili, shumë është fuqeshme Andaj mi thunë Allahot burra ve shkun në është problem Lemo gruas Lemo gru, një gruat që në ishte shikar I pa Allahot tha Shkone, do të bin hurmet njoma për ty Kja është që si duqë të me ndërmarë E si në dudë kjo pasaj, mu shkun hurmi Kja sërpun e jutja pasaj Nëse ti veç kja anë këtë situatë Andaj na duhet me ndikë rrugën e dur Me ndikë mësimit e durë Resultatet pasaj, pasujet e kësaj E si në dudë kjo I aloj me la gjallorën e durën e ti nga sajnë E ka thonë kësë me me pru E dyta, që e marrë me këtën dhe, dhe dhe dhe shpytje, pse e la alion, radjallahu ta'la alho, pse e la në shratë, pse e la në shtëpik të alion, ka mujt me i këtë, te ka mujt me i mështë me gjitha të tërë. Djetarë ka nëse e la alion për dy arsye, po e para ashtë për të bërë një, një kamuflim, apo si përfacor në onë për të mëshru kërështë, qenë se ato ndoshta ndoshta parmi 2 vita fat me kthysë me dal. Dhe kjo është normale, kështu që lufta është gjithnjëri. Një, një popull po, po, po, që jeton me gjetje me vdekje, andaj ndër merr masë dogura për më shumë vitë, kjo është normale. Epojto një arsye të psaale ala aliun rahullahu taala. Ju mund të nderoz kur është me kës edhe pse ai luftonin te pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse shpifnin për ta edhe pse tentuan fund me evra me gjithat atë bindin për te se është besnik dhe i sigurt kurse heken nga mendja dhe zemër të zinovë andaj kishin pasuri që e deponën të këpëgambirin sësojmë a ju arruan të dhe më në marveshe caktuara, filon me filon ka botë e këti ka, ka marveshe po të rruje dhe që ka ndodhë që këtu e këna marveshen para caktuara ka dekoro dikush, shpimi vjedh dikush, mosha grujam ima, mosha xharxhite, apo merunte, i, i ruante pasujt e tyre pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. A pse pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, si mos i moharket pasujt e me vetëmes, sikur ata amarën pasonin. Edhe pa ia alion, do që elen edhe listën e pasujt kuçka i takon. Ku shkon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, së ata nuk e gjejn pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, ai ka shku, por pasujt e gjejn. Shikoj besnjkria muslimanit. Kështu pejgamberi sallallahu A juve jo shkurrë nosta s'danait ju sot ku do stan po shikoj edhe edhe kur do me vroj deri kët mos kë nuk le janë ti me koni tradhtarë me kon, kon keq përdrorës ose me me me me me, me uzurpou pasurinë që nuk ta kanë më marr atë që nuk ta kanë nuk e kanë këta muslimanë korrap. Andaj pegaversomë Leah Aliun për t'u arfondar pasurinë që ata e kishin non tek pejgamberi sallallahu alajh për me u harut atyre. Dhe kjo është vëllai shembull, hatashëm i madh. Dhe që e në kuën tonë kërë ka hupë Besnikria, kërë ka hupë siguria Kërë ku, kërë është shtu Lëkmia, pëngopsia Mashtrimia, trathia, kështë më mërë Mështim të edhe që marëm Nga kja të ndërlëzër është Se Atentatë në njerëzët mirë Dhe vrasja, likuidimi Tune është strategie Hershme Me te ka fëllu njerëzimi Dhe vazhdanë dirin, dirin kiamet si kurse ek ka një raste dy bijve të Ademit apo Allahu subhanahu wa taala kërkoi që të bëjë një sakrificë çë të bëjë një kurban fa tuqubilla min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar Allah e pranoi ngjëri kët sakrificë e nuk e pranoi tjetrën dhe kët pranim nuk e bën mbi baza për shembu pomjes ose ose një opsisjë jo Mi bazat kriterëve, kështë të pletsu kriteret, Allah ja, ja, ja, ja pranoj Kësi kështë, kështë të pletsu, si ja pranoj Që i bjenë, pletsoj kriteret, pranoj dhe dhe ty, s'ka problem Mirë pa i që farë tha Le aqtu le nek, kam edhe vra Pa qëka të bono ne? Që su pranupi ti? Apo? Me pa njerështë të këshi, më thonë Për dështim në planeve ty në Për, për, për pengetës që i kanë rrungë Për zbatim në epshjive dhe ty në I bëjnë fajtur kënë Shkru të i thaj, t'i k'i faj, që k'on fajet që t'u ka prëmë t'i kurponi? Ande edhe ma mënë, ndodhë një thatsi në kone e faraonit, edhe faraonit i tha, edhe popër i faraonit i tha, musaut, ti e shkaktar, ti e shkaktar që kja thatsina ndodhë, nga se ti e o gurzi, si ku shkëtë popër i baksuz, apëshë që kaj të fol ti, ti e kërshkaktur këtë fatkeci. Më më që përhat, Allah, në mundëson që padronë Allahun që si ul firm këy boksos. E fërroni që padotinim Zotë ky mirë. Apo tas duhet të promovojmë son që me vazhdu fërroni alo me manipulime. Në promovosia eliminim i likuidit me atentatët gjithmonë kanë qenë. Edhe kur është Mekës nuk kanë shpik këtë version. Ata se kanë shpik këtë mënyrë për më ulirun nga dikush i po i mëvon. Ata kishin kët, andaj edhe iblisi që ishte ishte ai ai që në bjantë të të knjezit, këtë mëndim të kjaq, e shtaj që i firmëzemi këtë verëzjan të lirimin nga pegamberi sal saleman. Për ndaj, gjithë mund ka ndodhë dhe ndodhin gjithë të tila ku njësë e lik për të liru, për të hapë rrug vetës e tyre, për të përfitu nga autoritetit tjerve që ata të vazhdoj matutje e kështu më rratë. Njërat e liga jo njërzore, pa të shumë se njën nga metodat i kanë edhe likuidimin. Dhe ne kemi pojnë për botë, shpesherë, atentate, likuidime, ndërshme, ndaj njërzëve të mirë që popli i ka dashtu, ka po hajrë në kështë të beratë. Dhe zotë në rojnë nga kushtët e këqëbërzë dhe njëzëve të ligë, se zotë të mendojnë, dirin këtë shkallë, dhe shkallë dhe me bëja atentate dhe likuidimin ndaj njërzëve që nuk bë i mësoj njërës për të mirë, i pajtojnë me zvete, u a zjedin problemet të ty në ekstumeral. Kjo për ty duke të mirë, mirë për jo për gjithë kanë është është e mirë, andaj me ndanë vazhdimishtë, si me i lërgu për rrugë e këtë një cili, me punë në ti, po dhe maskanë punë të njërës vetë ligë, dhe po dhe maskanë qëlimit të njërës vetë ligë. Dhe gjithë ashtë nga e që marën dhe fundit, Faktët që janë ledhë korejsht në meke Dhe ardhja ekskluzive Prezenca speciale e iblisi në këtë form Që nuk ndodhë kjo zakonisht Kjo është e pazakashme Me ardhë këtë më marë pjesë Qëfar ne e me kuptu? Ne e me kuptu se So ishte i rëndësishëm higjëreti Dhe se këtë edhën të iblisi mirë Në qovë se pegamberi sallësallem Shkën me një venë Ku është afër më simtarve Ku është afër për krasve Kja do të përbënd të rëzekë të madhë për korejshë të mjekës. Pse nuk i kanë më në kontrol, nuk i kanë më në shtipin, nuk i kanë më në presion. Apo, e që kanë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se njerësi do t'jen të lirë me e ndëgju pejgamberin së sëllëm. Se nuk do t'jen më presion të korejshve magjistarë, gënjeshtarë, pengjesa, apo privime, me takim për të kumë njerë, e kështë më rrëtë. Dhe në mëmenin kur pej Në momentin tendosë kur njeriu të jetë i lirë me ndërgjuj fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çoft përmes tij fizikisht apo përmes bardhëve të këtij misioni, veçme ngukët mision, veçme ngukës fjalë, në momentin kur do të jetë po i lirë, padyshum se njerëzit në mos të mund të i kthenë fesë Allahu te lavala. Dhe është e sigurt e përputhën me traditën, apo kjo është çdo njerëz nuk e pranon udhëzimin e pejgamberit sallallahu, që thotë Nuk është besimtara që një këtëm vladë vetë, a qëtëm për vetë, kështë nuk e mërë tafën Apo, asëse për shambull Kërë fletë për nënen dhe thëtë A ti e ki gjennetin, thënë me lë gjennë A në gjennet e ki të në nëjotë Thëtë për prindin, është e usatua e bua me lë gjennë është porta këlesore e gjennet Thëtë pegamerës asënë Kështë beson Allah në dhikë në gjëkimit, letë fletë mirë, asë Në të mësën me folë mirë, të mësën me osilë mirë, të mësën me ukojtë për prendë, për të më shuajtë, për fëqenjët, tjeshë bëmerës, produktiv, i dobejshëm gjithmonë, e kur si mërë të mësimin? Në të mësën me besu Allahonë, largë besutnive, largë besimive të kota, imaginatave të pa qëndrushme, të pa kuptim të ajë, jo, jo të arsyshme, kur si mërë të besimit? Kur si mërë të mësimin? E po qëka duhet? Duhet që të largua në zhurmuasit. Andaj kishtë shumë zhurmuasit meke që pënganin njëzë me ndëgju mirë mision e pejgama rështëmë. Bëni zhurmë shumë. Dhe i blisje dintë se posa pejgama rështëmë të shkani një ambijent ku këta zhurmuasit nuk kanë qasë e mojë, kur ato shpifje dhe fushota kunder pejgama rështëmë, nuk kanë mundikin. Atëra dintë se kënë do të nënkuptohen të dëpërtimin masiv të kuvan dhe dhe, dhe, dhe ky takim shumë i rëndësishëm për kundërshtat pejgamberin për ia ja çalsë rroda nuk ia ja dolën me ndal pejgamberin sa të mos ka sa i vajzë rrugën për në Medinë dhe pikërisht kështu ndodhi sikur si ata që ishin paramenduar dhe sikur si ekishte paramenduar vet i blisi kështu ndodhi pas sa shkoi pejgamberin në Medinë atëherë më duhet ndryç diçka dhe, dhe filloi një etapë komplet e re sikur se do të qosë për tën takim të ardhshëm inshallah Mir po dua ta përfundoj me një thëne të një nga dietar bashkollësit i thot se jeta në Medinë është më e vernje e jetëre. Nëse e analizon jetën e pejgamberit në Mekë dhe jetën e tij në Medinë mund të thuash se pejgamberin Medinë ishte ke tjetër so as të Mekës. Unë kuptoj të zhvillimba ngjarjeve, mundësive, lirisë e kësaj rradhë prandaj për këtë asyri, ishte e rancëshme të, të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Eshte e rancëshme që ti bashkëngjitë mysimtarve. Edhe për këtë ishte e rancëshme për kurresht mos më elon me shku. Mirpo ata vendosen kështu dhe pejgamberi them vendosi kështu. E thavu, Allahu thavallahu galibun ala emri. Si që do ta për sufrensam Allahu jalalahu ala gjithmonë gadhnjën, të gjithmonë plani Allahu jalalahu ala, të gjithmonë vendimi Allahu është atë që është i zbatuashmi e të tjeret pa dëshim se në qofë se e kundërshtojnë atë që Allah ka vendos binë, nuk kanë nuk kanë një gjatësi, nësë nuk kamunësi të kundërshtojnë zotë Gjellewala nësë a i ka vendos një vendim të caktuar Allah Gjellewala e shtofë besime dhe bindin të, Allah në të e shtofë bështetjen të dhe në mësofë me ndërmar hapat dhe masët dhe duhra për sukses dhe për shpëtim dhe për gjithaçë që e synojmë me arrit nga punë të mira, dhe Allahu të na ruaj nga njerëzit e lig, nga kaqëbërsit, nga çdo kurth që njerëzit e kthillë e bëjnë kundër njerëzve të mirë, Zoti të na ruaj që mos të prekim nga këto keqësi, as në kuptim negativ në ne, por as do të shoftemi pesmaras kushë të çfarëformëndos atë indirekte që të lehtësojmë zbatimin e planeve të njerëzve të këshill. Me këtë filozofi të takimit naçëm, Allahu e shpëlef وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم